Odmah da kažem, ja ne volim predavanja uh, huškajačka, uh, ona posticajna koja govori o određenim stvarima, uh, gdje nas uh, uhvati Hamas, poslije toga držina Sa-2 uh, i tako dalje, i više ili manje, a nakon toga živimo ostal, kontinuiran život koji smo ga prije živili tako dalje, i uh, komentar svakamo čast, a jes ga dobro rekao, kad pidaš šta je rekao, nemam pojma šta je rekao, niti bitno je šta je rekao, bitno je da je, da nas je nešto ponijelo. Takva predavanja, je, ona je iako prvo, u, u, u, svom, u tog predavanja, u prvom momentu, imaju imaju efekta da podignu čovjeku iman, da mu, a, kako kažu ovih ovaj, ovaj, što nas obtužuju, kažu da dobijem upalu drži nas određeno vrijeme, a onda to splasne. Je. Najbolja predavanja, najkorisnija predavanja, su ona gdje čovjek nešto konkretno nauči i gdje ga može sprovesti u praksi. Pogotovo da ispravi grešku u i tako dalje. U tom kontekstu meni namira jel, da govorim ono što zaista je vizan za našu stvarnost što od čega imamo korist. Neko će se naći u tome, neko neće, to je stvar, jel, to je stvar jel, uh, od nas, svakog od nas pojedinca u kojim na živimo, ali najbitnija stvar da čovjek lagano, polahko, ne na prečac, ne na brzinu, uh, izučava islam i saznaje određene propise iz islama. Tema o kojoj nam je govoriti je tema koja je svima poznata i, i donekle jel računaju da im je jasna, međutim jel, u, u praksi imamo određene devijacije, nesporazume, probleme, da oni najbolji od nas se opet vraćaju jel, onima koji imaju šarijasku znanje da im pitaju kako da se riješ problem. Naima čemu se radi? O, o poimanju talaka u islamu. Poimanja, pouštanja žene u islamu. Uh, oni, ne, na ženje, ne možete da, da misli da se to ne tiči, jel, uh, tiče, tiče i su u najmanju ruku da znaju el stanje brata i sestri, u najmanju ruku i tako dalje. A kamol, jel, što će oni da stupiti jel, u brani. Uh, o čemu se radi ovdje? Pogrešno je poimanje uh, talaka kod muslimana to da talak jedino pada kad, kad se muž žena nađu na, u sudu u pa ne mogu živjeti iz određenog razloga, pa se tamo razvedu i onda se kao tretira i on se razvodi. To sa strani šerijata jel nije e, nije ispravno, niti šerijski talak. Mora se nešto desiti prije toga da se da se poslije toga smadzo ispravni šerijski talak. Također pogrešna praksa kod mnogih od nas koji se dešava kod onih koji e, praktikuju vjeru je to da imamo primjere da imamo primjer jel, da žena jednostavno iz određenih razloga što neće da žive sa svim mužem ode od čovjeka, posvađa se nije bitno, ode kući svojima određeno vrijeme i tako dalje i prođe određeno vrijeme i ona misli da je ona puštena i uda se za drugog čovjeka. Bez, bez toga da je on dao talak, talak znači puštanje, bez toga da je on nju pustio na, na šarijatski način, ona se uda za drugog čovjeka. Čime, jel, čini šta, uda postoje biva u situaciji da je uda žena, a Auđa se za drugog čovjeka. Uh, imamo mnoštva primjera paksi koji se dešavaju. Iz razloga što računa dovoljno je da ona ode svog el muža, da ga napusti, da oduđe da sa njim posvađala i tako dalje i da i da ide i da ide, jel živi drugim životom tako dalje. A ako ga ovo govorimo jel, ako ne odu jel riješiti preko suda jel. Onda primjera također imamo da čovjek iz svog neznanja i džehla živi sa vlastitoj tom ženom jel u haram braku na koji način jer nju je dio dao više od dao je tri puta talak. Pustio je tri puta i dalje živi sa njom. A to je, to je brak, jel, haram pojić ma učenjaka, to je, znači, uh, uh, ono što radi, oni je haram, znači, njim, njemu da priđe, nju poslije haram, djete koje se rodije, kopile. I sve drugije stvari koje, koje dolaze kao posljedica toga, takvog braka, znači, to sve belaj za belajima. Uh, takvi slučaje, koliko hoćete Ćešao se primjera kada jedan čovjek uh, ima snimljeno jel uh, pita nazvao Šeha bin Bazaa uh, rahmetullahi je bio živ i kaže ja jel uh, jednom prilikom uh, jel dao sam ženi uh, treći talak pustio je pri toga sam dao dva puta i nakon toga kaže mi živimo u braku 11 godina rodilo nam se troje djece i kaže evo i sad sam ja čuo kao da to nešto nije u da to nije ispravno da da ne smije živjeti s odnosno poznato mi je pravilo tako kada čovjek dadne ženi treći talak da, znači da, da oni više se znači ne može vratiti ona kad bude u idetu ne može vratiti sebi nego je ona njemu zabranjena sve dok se ona ne uda za drugog čovjeka ne smišljeno ne namjerno sve dok se ne uda za drugog čovjeka pa ako bi se razvela sa tim drugim čovjekom onda onaj prvi ima pravo da je vožni I to do te mjere, znači da se uda za drugog čovjeka, da je došlo u hadisu, znači ne samo da se uda za njeg, znači da bude sklopjen brašni ugovor, nego da živi sa njom, znači da on spava sa njom. Kako je došlo u hadisu, kaže Hata je zluka uste ileteha. Kaže, znači ona treba da se uda za drugog čovjeka, kaže, kako kaže, da osjeti onaj drugi, nje muž, njen medić. Šta je to medić? Puni organ. Ovim ričima naznačilo u hadisu da osjeti njih medić. On su puni organ, znači da spava sa njom. Tek nakon toga, ako se razvela dozvoljuje da je ženi. A ovaj čovjek, što sam na ovu znači on sa tom ženom, koji je dao tri puta talak, koja je moharam je, po Sunnetu, kur po, po Kur'anskom ajetu, talak u maratan, talak se može dva dva puta, treći put ne ima više. Ako treći put dani, znači tu sve, sve ajeti. I, Krim Vaz mu kaži, ja, kaži, kaži, njemu kaže brak ti sa njom je, kaže haram bio od onog momenta kad si joj dao treći talak. I kaže djeca vaša se smatruje šarijetskih kopila, ne smiju se prepisati te Po većini učenjaka, po ispravnostavu učenjaka, ne pripisuju se tebi, nego se njoj pripisuje. Živite o nevalidnom braku i tako dalje, iz mjesta se trebate razliti. Ali kaže ja šarijih, ja nisam znao, ja, ja, ja sam tako... Kažem, ili čuješ ti mene, ja taj i taj po imen nam, a odolavim vas kažem tebi da je vaš brak batil, da je ništa vam, da se vam djeca kopila i da s mjesta se od nje odvojiš, da sa njom ne ništa. Znači stvar izuzetno ozbiljena. A ovakvi devijacija ima kod nas koliko hoćete. Primjera toga da, da muž ode raditi jel vani i žena ostane duže vremena, ostane bez njega, on je odšli iz određenog što se ne vraća, ili, ili se planira vrati, ne bude kontaktu sa njom, a ona nakon određeno vremena kad izgubi nadu njeg i tako dalje, ona se uda. Bez da je on njoj dao talak. Tačno je, ona ima nešto drugu mogućnost zbog osustva muža, zbog možda njegovog neizdržavanja. Ima jednu drugu soluciju, a to da traži da joj se poništi brak. I to je ono što je smisla, ima smisla o govor Znači, žena koja, koja se nanesi šteta zbog osustva muža, zbog njenog neizdržavanja i zbog nekih drugih stvari, zbog određenja mahana koje ima čovjek, ona može tražiti poništenje braka, ali mora se razvesti, zvanično se mora razvesti da bi mogla stupiti drugi brak. Ovaki primjera imate koliko hoćete znači u praksi, gdje se dešava znači, da, da ljudi zbog svog neznanja i zbog toga što ne pitaju, žive u određenim bračnim vezama koji koje su šarijaski neupitne nego batil, znači batil, poput, poput, znači posljedice imaju poput zinalog, se ne smatra zinalog, ali imaju posljedice, stiže to. Izbog toga, jel, ima smisla govoriti o ovoj temi, pogotovo, znači, najveća fajda iz ovog večerašnjeg sila, kada neko od nas izašao, a znao da u islamu imaju tri vrste razvođenja među muže i ženi. Prva je talak, a to je da muž dadne, da pusti žendo, da, talak žene, da je pusti. Puštanje talaka od strane muža, biva riječima. Ili određenim znakom, znači direktnim riječima puštena si. Ili određenim drugim riječima koji nisu direktne, ili znakom koju pučuje na, na talak, a ima nije da joj dao talak. To su teme, za znači se u njima može nadogačko priđati. Znači, ali talak mora past riječima. Znači, riječima da kaže da je pustio. Ako toga nema, nije ti a ni ništa rekao ima talak. I druga vrlo bitna stvar, znači kod ovoj prvi vrsti, muškarac je u islamu onaj koji može dati talak. Ne može žena dati talak. Ne može žena pustiti čovjeka. Ne može se žena razvest od čovjeka. U smislu da ona kaže ništa mu živiti, odo. ili oda nas u tušte i oda se razvrata. O strani širijata, tako se ne može raditi. Ima drugi način, o strani ženi. Znači, onaj koji ima pravo u islamu, pojići ma učenjaka, Da da, talak, to je moškarac. I zato ima dokaz u Koranu. Ona je u čioj čio ruci, ukde, veza braka. Po, po jednom trmačenju tefsira ovog ajeta, na čemu je većina mufesira, a to je, znači, ona je u čioj ruci brak, veza braka, to je muž. On je onaj koji može odustati. Ajed govori o me, koji može odustati ili ne i tako dalje. I da nema ovoga ajed-a, i žmaučenjaka na teme, samo muško može da žene talak. Ona ne može dat muškarcu talak. Ona ne može reći puštam te, i selam, ali gdje što može živiti. Ona ima jedan drugi način, ali ovo ne može. To je vrlo bitna stvar. I znači biva na način da se izgovori riječima. Da čovjek kaže ženi puštam te. Ili, idi svojim roditeljima, a nijeti u sebi da je pušta. Kad kaže, idi svojim roditeljima, a ne zna se šta nijeti, ne znam, ne možemo reći, je li Ni pustio, nije pustio. Nego se vraća na njegovu nijeti. Pa ako je nijetio da je pušta, pa u etalak. I tako ju može vratiti, znači pusti je tako. Pa je vrati, pa živi sa njom, jesi zana, pa opet pusti. Vrati u smislu kada, znači, kada, da joj kaže, znači vraćanje žene, kada joj varje ta toku ideta, a ide trajeo tri mjeseca, odnosno tri mjesečna branja. Vraćanje biva sa riječima vratio sam te. Ili sa prilaženjem ženi po većini učenjaška. Ako priđe u posljed ženi koju pustio, dok je u idetu, dok je u idetu, znači onda je vratio. Ili da kaže riječima da je vratio, vrati mi se, ili e, ponovo smo u braku i tako dalje. I on ima pravo na to, htjela ona ne htjela. Dovoljno da kaže vratio sam te. Ne Znala ona, ne znala ona. Ne ono ono da ide tu pitat nju, njenim roditeljama, boš ne, što je uvježuje i tako dalje. Po šarijatu ona nema izbora. Ako on hoće vratiti, toko ideta može vrati bez njejne dozvoli. Ne ima, iz, ne ima izbora u no, tom. Normalno u kod nas je nešto drugo, jel? Zbog strasti, sređenja strasti, neznanja i tako dalje. Na uz vas ne dovezi i pitanje. Ovo samo jel, stavlja neke natuk. pitanja kada se čovjek i žena razvedu, kada muž da ne ženi ta lak. Uh, nije dozvoljeno da muž istira ženu iz kući. Na osnovu Kur'ansku ajta. Vala tukhriđu hunne min bojutihinne. I nemojte istiravati. Početak ali ta govori. Ja ihoj nabiju idha talaktu mu nisa, ka taliku hunne fi iddatihinne. Govori o talaku. I kari. Vala tukhriđu hunne min bojutihinne. Nemojte istiravati iz iz kuća. vola je hruđne, niti je njima dozvoljno same da izađu. U toku Ibdata, znači pustio je čovjek, dao je talak, Ibdata dok traje znači, tri, tri mjeseci ili tri mjesečna pranja do prođe, ona mora boraviti ukuća, dao je talak, obhodi se pra njoj pre, kao prema ženi, osim u čemu? Da joj ne prilasi. Znači žive regularno. I još uvijek se smatra da je njegova žena, sve dok ne istekne Ibdata. Nije dozvoljno da se uda. Nije dozvoljeno znači znači da se narod samlje s nekim drugim muškarcom, da sklada, sklapa dogovor da se uda za neko drugog muškarca. Sve dok je u idetu. I doko ideta on ima pravo da je vrati. Smisao toga da ona da njoj nije dozvoljeno izaći iz kuće niti njemu da je istjera smisao toga u čemu je. Ako ima hayra u njihovom braku on će je vratiti. Ako ima hayra znači nećeš moći odustati. Da živi sa njom 3 mjeseca, 3 mjeseca pranja. Da živi sa njom zajedno u istoj kući, a da je ne požali u postelji, a da ne ne, ne požali intimne trenutke sa njom ili bilo koji vid života kojeg su prije imali. Ako imao išta osjeti, znači vratio. Ako nema onima hajra, do te mjere ju su zagušvali. Naako to gledate znači niz, nije vratio. Onda nema sunje da taj život znači između njih ne može trajati. Što znači, to je velika mudrost i veliki smisao toga da ona boravi u kući. Kada, u kojoj situaciji ona smije izaći iz kuće? Sporazumno. Po nekim učenjacima sporazumno. Ako se slože njih dvoje, dao je talak i slože se njih dvoje da ona izađe da bude kod njenca vrati roditelj, lode ko svoje sestre i Tada može otići. Znači on zadovoljan s tim i ona pristaje na to. A on hoće da ištija iz kuće, a ona ne da izađe, on nema pravo šerijski da išterno izkuči. Ona ima pravo dok je on ide to Ima pravo na stanovanje kod njeg, ima pravo da izdržava na tri mjeseca, čak da ode od njeg. Ona ima pravo da traži od njeg novac za izdržavanje, koliko treba jedno ženi za izdržavanje u toku ideta. Jer se smatra njegovom ženom u toku ideta. Nakon isteka ideta, oče i ponovo da se uzme, ponovo sklapaju brak od nuli. Kako? Dva svjedoka, meher, staratelj i sve ostalo što ide. Odmuli, koda nisu nikad biti u braku. Nakon istekajideta. U toku ideta, on vrat, može vratiti kako hoće. Da ne spominjimo ovdje Hadise koji ukazuju na ovih stvari, na ovih propise kojima ja govorim. Ovdje samo, znači, onako površno spominjimo ova pitanja. Znači, to je prvi vid, prva vrsta davanja talaka, ta znači, koja ide od strane muža. I spominjaju se neke propse viza za to. Druga vrsta talaka je to što se u šarijatu zove takozvani fesk. A to je poništenje braka. Poništenje braka može uvratiti jedino kadija. U našim slučaju, što nema kadija, nema šarijaskih sudnica, to može biti učen čovek ili daja, koji je zaista učen. Znači, ne neko onako dogovorimo sa Jaranskim, ajmo sredi. Ne, nego zaista učen čovjek koji ima od emanata, od znanja, i koji zna šta radi, znaje ovaj posao i uče ovaj mesele. Fesk, poništenje braka može biti s obe strane. Žena, ako je nešto ne odgovara kod muža, na, on joj nanosi štetu u toku braka. Ne može živjeti sa njim normalno. Ili suda su za njeg, on ima određenu mahanu. Ima određenu mahanu za koji nije znala prije toga. Ona ima pravo da poništi brake ili nanosuje štetu bilo kojim vidu gdje je brak njegov nezamisliv zajednički. Ona ima pravo da traži poništenje braka u, i obrnuto muž, ako, znači nađe, ima nađen nakon braka, nakon što stopli brak, određenu mahanu u konji zbog koje se ne može živjeti zajednički. Primer radim često spominjem često tako mahana da, da momak oženi djevoj koji poslije poslije ustanovi da ona nije bila djevca, da nije bila djevojka, imala je odnos prije vraka, nije li obavijesla o tome? Ima on pravo zbog toga da je pusti? Ima pravo da pusti kad hoće, tako? Talak može dat svakako. Ali da traži poništenje braka, šta nase poništenje braka? Ne moraju dat meher, to je vrlo bitna stvar. Dobro, kod nas već svakako meher nije veliko, tako da. Od 10 do 50 maraka, malo jači stul. Najjaši, kaže hađ, posvani so jaki. Meher može biti velik znači, žene možu meher pirti iljada maraka, desetiljada maraka, može i dvajsetiljada maraka, koliko hoćete. Poznate, ona priča tako, kada je Omer radjelao kritikovan s Habe, sa Mimbera, da ne, da ne uzimaju žene veliki, veliki meher. A ta u to dobat kao i žene pristovalo budbama, jel? Pa se žena javla i kaže, Omer radjelao kaže, jel? Ona spomeni, kaže, ima koranski, a je, evo, ateji tomu, on je kintaren, kaže, ili, pamatili da ali njima, kaže, kintar, znači, to kintar je, znači, veliko blago, velika vrijednost. Govori se o, govori se o meh. Jel, šano na, navodi to kao veliko blago, veliko vrijednost. Kako ti nama zavrneš da mi ne smije uzeti, jel, velik Iako me. Iako osuneta da bude meh režutim otomel od to što Sonyo od od, od, od to grivajta to često poznato predan od pojne može žena Omera radijallahu ispravak jel što mi ne možemo jel, mi, naše naše sitnice daje a u stvari to je predajel imao unije slabosti da je jel a lep spominjese ono, radi reda da bi kao eto radi pouke neki Znači, druga vrsta poništi na druga vrsta razvodenje između čovjeka i žene je to poništenje braka. On ima svoje ono, to ima svoje propise da ne gore u detalje. Uglavnom znači ne može se izvesti bez učene osobe. Dači ne mogu čovjek i žena da se sporazumno to riješi nego nego a, jedna strana ili druga Osjeća određenu štetu u braku i ode pita učenog, ja više ne mogu živjeti sa njih zbog toga i toga, jer imam pravo na, na poništenje braka i sl. tome, ili slučaj, poznat je slučaj poništenje braka, a to je da, da čovjek ode u ženi i osustuje dugo osuspodnje. I i, primjer radi, on ne, ona ne zna nigdje on, niti je izdržavan, znači ša, ne šalje uh, novac, materijal sestva za izdržavanje, ne zna gdje je, ili je zatvoren u zatvor, dugo godina, ne ima kontakta sa njim ili otišao negdje u rat. Odšao u rat, što, ko zna, bilo je vrijeme rata. Također otišao u Rusiju u radiju, došao sam čula da je sa ženio da ima djetce i tako dalje. Primjer radi. Navodim primjer. Ili za vrijeme rata, onca poslije rata, odreženi su otišli, jel, a, a, čak i žene i muže, ode jel, isposni, iz pa, Bosne, ovaj, iako je udata, je loženje jel tamo stupili brakove druge i tako dalje. Ne da govorimo odjel, o djelu radi papira, to je tema za sebe. Jel a e, nego govorimo ovdje znači da se može desiti da žena ima određen ili e, čovjek ne, ne može izdržavati ženu. To je ozbiljan problem. Znači da li žena ima pravo da da da poništi brak, da se razvede od čovjeka po poni... znači, fest fes stražnje počinjenje brake razvođenje. Ali samo kada to uradi kad je lučen čovjek. Ako je čovjek ne izdržava, ne može izdržavati. Nema sredstava, nema gdje, nema da joj plati kiru, nema čega da živi. Da ima pravo na to. Ima razilaže među učeničama, međutim veliki dio učenjaka smatra da je to njegovo pravo. I u stvari vraća se na kadiju kada on procjeni ocinsku situaciju. Neke žene imaju pravo, neke žene ne imaju pravo. Kako kažem, kao ima pravi deku, jel, ode u neku sredinu, jel. Ako je žena znala pri nje što se udala, kakvo je njegovo stanje, da on slabog stanja, da loše živi i svjesno se udala u takvu, u, za takvog čovjeka živi stanje, da nakon kad sjedla posle znači ima i taj procesa da e, taka žena ne može. kaže žena Znači, koja, koja nije znala kako je njegovo stanje, nego je uda, udala se, a u stvari poslije toga se također, možda je bio bogat pa osiromašnji i ne može izdržavati, ne može čekati da nju izdržava. Znači ona kaže ima pravo jel, da traži brake. Hele, ne, znači detaljna su na interesu, ali ovdje je bitna stvar, znači, da druga vrsta tog razvođenja nam čovjeka žene se vraća na naučenom čovjeka, na kadiju, odnosno kod nas naučenom čovjeka, zbog određene štete kod jednog ili kod drugog. Treća vrsta, a to je ono što što može biti od strani ženi, ta treća vrsta u šerijet zove hul, odnosno da žena traži da se razvede od čovjeka. Traži od čovjeka da je odadnije talak. U kojim slučajima to ženi dozvoljeno? Ja ovdje namjerujem da navodim šerijetske tekstove i dokaze i riječi učenjaka zbog vremena jer, jer te ime su opšive. Znači u svakom ovom pojedinučku može držati predavanje. Nama je bitno ovdje, znači, kad govori ovoj da čovjek, zapamti znači. na koji način se mogu čovjek i žena razvesti da bi znao, kad se to desi, kako postupiti, da se ne bi dešavalo ove devijacije u praksi. Treći način je da žena, znači, traži razvod muža od čovjeka. Kada je to njoj dozvoljeno? Za ovaj slučaj imamo Kur'anski ajet, i to imamo, imamo spomenuti upoznato prič između jednog asaba i njegove žene, Fahib ibn Qaisa, ono što se njima desilo i odnosno i kuranski ajet se odnosi na njega. I smatra se jel, kako se navodi u Tafsiril da je to prvi prvi hul, znači prvi razvod braka koji se dešao u islamu s strani na zadržanje. Odnosno preporučujem izdaje da čitaj znači, taj taj događaj pa ćemo onda vratiti na ajet. se da je žena kaže Fahib ibn Qaisa došao poslanik sa njim, kaže, a lavo poslanik kaže, kaže Kaže la Eluma, ja kaže, ja ne ja nemam ništa protiv svoga čovjeka. Taže niti protiv njegove vjere ili protiv njegove ahlaka. Kaže Volaki kaže e kufra. U drugom rijavetu kufra al Ali kaže boim se kufra. Boim se kaže kufra u stvari nezahvalnosti i nezadovoljstva bračnog. U kom smislu da zbog posle došao u drugim rijavetima Da je, u stvari ona mrzila svog muže, bio odrata. Zašto ga mrzla, bio odrata? Spomnite se jel da je bio da je bio nisak rasto. Zato ona kaže, ja kažem nema ništa protiv njegove vjeri. Vi poznato to sad. Kažem ja ništa proti protiv njegovog ahlaka, nije pog ahlaka, dobri vjeri. Ali, kaže boim se kaže, boim se nezahvalnosti, a znači ono odnosno kufra nezadovoljstva žene u braku koji sporno sa stanju Islama. Znači, boji se da, da, da, na ne, da ne budim poslušan na njemu, da ne mogu mu raditi ono što treba radit kao žena prema njemu. A da znači, u drugi radi pošto, zašto je to bilo? Kaže, ona je njega mrzla bio od zbog niskog rasta. Nači nije se sviđao, što mi je rekli na našim ričima. I zbog toga ga je zamrzila. I zbog toga je mrženja, ne može živiti normalno sa njima. Pa kaže, njoj poslovnik se nam kaže, eto ribine ilaihi hadikate, kada hoćeš li mu vratiti njegovu hadikku, odnosno, mehr bio uh, uh, vrt od palminjaka, on, on je njegov dao ko mehr, hoćeš li mu vratiti, to kaže hoću. Onda on njega zovno, sam kaze, kaže, kaže, uzmi ti hadiku, vatalliqa i daju tamak. Na osnovu hadisa, hadisa mu teka kada lihi Buhari muslima, učenjaci su, uh, vraće se na Kur'anski ajed, u Kur'anski ajed gdje uzviju škadir, uajnihiftum, alla... اَلَا يُقِيمَ حُدُودَ لَا Ajed govori o to, ali što počinje govori, govori o talaku, o broju talaka i tako dalje, i da čovjek ne smije od žene i kad joj je odadnije talak, da uzima nešto zakide od mehra i tako dalje, pa u nastavu kažete, a ako se, kaže, bojite da žena, Ela يُقِيمَ حُدُودَ لَا da žena ne može da ispunjava bračne obaveze, u duhu, znači kranice, bračne obaveze prema svom čovjeku, nema جُنَحَل nema smetnje da ona učini feedu. otkup da, šta da otkup da? Da vrati mehr da bi on nju upustio. Znači, suština ovog ta ovog razvođena u tome da žena, znači, traži iz određenog razloga zbog kojeg je zamrzila čovjeka i ne može ispunjavati brašne oboveze prema njemu. Traži da on njoj dadnije talak. Za uzra tome moramo vratiti mehr. Osim ako on odustane od tomara. Znači, a kada ona to ima pravo, kaže kada ga zamrzni, kaže mlko dame, omugno, kaže kada ga zamrzni. Zbog, kaže, njegovih djeri, loših djeri. Zbog njegovog loših alaka, zbog njegovog lošeg izgleda. Ili kaže zbog neki drugi svoj stava koji su bitno utiču na normalan život, ona ga zamrzni. Naci, znači i znači, brat je ovdje umršni. Da brak njegov pređe umrzo, da ga žena mrzi, ne, ne podnosi ga, odvrataњу, mrznak. Ne može ga smisliti. Do tim mjera došlo u Rivajtu, kod Fabit Ibn Kajsa, kaže, ona kaže za njih, kaže, bio mi toliko odvratan, kaže, kaže i da dehale je kade lebe saktu, bih. Kaže, kada bi ušao na meka, imala bi potrebno da ga pljunim, ono kod nas, da ga hrape. Toliko ga je mrzila i bilo odvratan. <gledan> Zaista, znači, ko dođe u takvu stanju u braku... Gledava te se odavljala se. Neće odavljala Kada je razdila svojšća? Ne prenazila svojšća. I ovo uda mladak. Kada je, Braču, poslije, poslije printa, da ovaj. je... A, Ne, ne, ne, ne. Kada je razdila će biti prijim kada. Pa ono to je. Svijem godinom. Pa ono to je. Pa ono to je. Pazite, braću. U brakovima a, se može desiti iz početka budu jel cvijeće i ruže, sve lijepo ide. Postoji se zavaditi toliko da ne može jednu drugu ugledati. Ubili bi jednu drug Ako neko vjeruje da to ne može biti da to nije u stvarnosti taj onda da razumije prirodu čovjeka i žene Pri Pratome, ne možete vidati ovaka pita ili što je gledala, što je. Ja, dobro. I početi gledala je volla ga što je malo i nizak. Pošto je ga zamrzla što je malo i nizak. To je kao žena sasvim normalno. I ne treba se odgovori. Mi znamo ono je tako ko žena pa ljudi svi da ima logike da znači. će ona i mrziti i voliti istovremeno i i posle pri tako dalje. Elena Ono što nas ovdje interesuje, a to je da znamo pravilo, znači kada žena smije tražiti razvod braka. A šta ako je muž neće da dalak? Kaže, neću, a to se često da će prakisati. Znači, žena je razliju, iz održavlja, neće živiti čovjekom. Dođe iz situacije da ga preziri i mrziz. Da ne spominje u razloga, jel? A on kaže, jel, ja, imamo što da fino živimo, da sam ti fin, dobar, najbolji čovjek na svijetu, i tako da... Neće da tvusti. Šta onda uradite? Šta ona je onda ima izbora? vraća se na drugi slučaj. Stati, poništenje je poništi da je dadni talak, ona ima razlog. E onda kad dođe kod rady onda pa je da vidi ima, no ona razloga nema. A ima poznati hadis da koji je vrednostojan. Je kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, "Vidiš ga budao u Ahmed ostali Šehaban do kaže, "A yuma i murati, koja god žena talabe" talaka zevđiha min gajri besin. Uh, min gajri zi' besin. Kaže, koja god žena bude tražila svoga muža, kaže da je pusti talak, bez razloga, nema pravog, opravdnog razloga, a navili smo koji su razlize opravdne na osnovom hadisa malo prije, kod sabitom kajsa, kaže haramun aliha dženne ili raiha to dženne u Kaže, bit će joj zabranjen džennet Ili kaže, mir iz dženeta neće osjetiti. Kako to neće osjeti mir iz A umri na tevi idu lajla idu. Ajmo, akida. Kako neće osjeti mir iz dženeta? A umrla na lajla idala. Samo ko umri na širku, jel, neće ući dženeta. Jel tako? Ili nije ni to? Pa nije ko umri na lajla idala. Ono ono znači, to joj je kazna. To je kazna, to je prijetnja. Možda Allah šano kazne, možda ne kazne, to je prijetnja koja... I tako će biti kažnjena, znači da nećo se određeno vrijeme dok traje ta kazna, a što umrla kao živila kao muslimanka i ima dobri drugi dijel, i tako dalje. Ako je Allah šano kazniti tako, znači biće vraćena ponovu uđene. Raču uvorki, i do ovo ne trafi delimite. Svi šarijaski tekste u kojima dođe prijetnja, Jehenemom. I da će biti neko kažnjen, na ovakav, način. A ta stvar ne izvodi iz islama, to znači da tu kaznu, ako bude tako kažnjena Hireta, osoba koja se ne pokaje, umre tako, znači bit kažnjavana sve dok traje, znači težina tog griha, nakon toga bit će vraćena u džennet. Zato neki kad čuje ovdje, dobro i je tu, jel? Kad tad? A onda, jel, onda... A onda, onda imam taj, napomitom na hadici, jel tako, koja je najblaža kazna u džehennemu, jel tako? Koja je na no najblažaj kaznom? I ko, ko će biti ovim kažnjavan? Oslaniško Znači, da budu pete u vatri, a da mozak, ako ga ima, ključ Agorija. Ako ga e, Znači, ovo je, ovo je ta treća vrsta. Opet ponavljam. Znači, prvo, davanje talaka od strane muža. To je tema za sebe. Drugo, znači, fesk, poništenje braka, na zahtje žene ili muža shodno kome, kome se šteta nanosi u brak i treće da žena traži razvod odnosno da je, da je muž dan je talak zbog čega? zato što ga zamrzila i zbog te mržnje ne može ispunjavati svoje bračne obaveze zamrzila ga zbog toga što je fizički ružan što ima loš ahlak lošu vjeru i bilo koje druge svojstvo koje utiče na njihov normalan brak Naravno, u ovom hadisu je došlo jel, da ga ona zamrzla zbog zbog niskog radstva. Na osnovu toga će, će nas zaključiti, ako bilo koji razlog poslije zbog čega odvede ženu, odvede ženu, da ona mrži čovjeka, da ne može živjeti normalno sa njim, to je opravljan razlog da ona traži razvod braka. Uz šart da mu vrati mehr, osim ako on od toga. Znači, to su ta tri načina koji se mogu muž i žena razvesti. A ne kao što kod nas smatruje, da samo, jel, ako se ode dole na sud i ako se to dole riješi, onda je pao talak ili nije pao, ili kao što mnogi drugi smatra, jel, da, od, da se oni raziđu fizički, da žive odvojeno i da onda poslije on se može oženiti ili ona udati, kao što imamo slučajeva, da žene kojima čovjek muž, govorimo u našim redovima, da žena, zvodnim razloga, jel, ode od čovjeka, razdvoje se fizički i da ona se uda za drugog muslimana a da je ovaj prvi nije dao talak i tvrdi 100%, nikad je joj talak i čak i zbog tog spora opično gaži nikad ništa da talak. Zbog nekog trebala e sad šta ona trebala raditi? Ako je imala opravdan razlog, trebala otići kod učenog da poništi brak. Kao što sam ja imao lično primjer da je određena osoba nanosila štetu jednoj sestri, bili su u braku na islamski način, sklopili tako dalje, ali on njoj određenu štetu brak nanosio, zulom, od udaranja i drugih stvara, stvari i tako dalje. Terrorisanja, da ne kažemo drugi. I ona je htjela, otišla svojim roditeljima, htjela da se razvedu, ona iće da joj dadne talak. I to je trajalo. Sukov između njenih roditelja, nje i njega i tako dalje, prepucavanje, na kraju je došli su situaciju da, da nema druge nego, nego da se poništi brak. Pa je to bilo u sredi, kod nas, da se moglo nekom vratkor poznaje taj propis, u tom slučaju bio sam ja ovde. pa smo sastavili, jel, pokušao sam razgledati sa jednu stranu, ta osoba neće, ne gira i zulum koju čini, ne zgira i, i neće da je vrati, neće da je ode i da je dovede sebi kući, neće da prizna grešku, neće ništa i, i sve te stvari. Lažući, i još tvrdeći, jel, ovaj, kaže vratit ću je kad Allah odredi. ti znaš kada će Allah odrediti. Kad Allah odredi, kaže, ja ću Što je udaraš, brate? Kaže, zato što Allah šal na redi u Kur'an da udaraš. Džim, ali pa Kur'anski aj. Fader i Buh, onda su ono ima navi. Ali su nepočuli udarajati. Malo, malo jačiji, fakih, jel, tiki, ima, ima dava. Da. Uglavnom, znači, šta su šli navode? Znači, da poništio sam njihov brak, nakon što sam dobro ispital stranu jednu i drugu, saslušao njene razloge, utvrdio na isprav način i poništio brak. I šarijatski, on je bio nevalidan. Naravno, ta osoba to nije priznala i smatrala da je to nema u Koranu i Sunetu, kada to tako može i tako dalje. E, mada to nigdje nije učila ta osoba, ni, ni, ni taj islam, ni na kojim kurcovima, kamo li je na fakultetima, šarijatima i na spojenjima i dalje akademijama. Elemneji se govori, znači, konkretno znači, e, znači, te stvar se dešavaju, imaju u praksi i na takav način treba rešavati. Znači, neispravno bi bilo, da on nju nije dao talak i neće da joj dao talak, a da ona jel, nakon neće vremna jednostavno se uda za drugog čovjeka. Znači, ispalo da se ona kao udata žena uda za nekog, a da joj nije razvrgnut brak. Na, na način ispravno, šarijanski način kako se razvrgnava brak među, među uh, muslima, između muslimana i muslimanki. Uh, također postoji uh, kod nas određeno narazumijenje po pitanju davanja talaka o strani muša. Uh, Pazi, davanje talaka od strane muža prolazi i kroz onih poznatiš pet fiskih propisa. Kojih pet poznati? Znači, davanje talaka može biti vađib, može biti mustehab, može biti mubah, može biti mekruh i haram. Kako to je? Kroz svih ovih pet propisa prolazi talak. Zavisi od stanja i situacije. Mi ćemo samo navesti primere za svaku situaciju da bi imali predoš gotovo. Uh, što se tiče kada je vađib da čovjek da talak žene. To se vraća također na koranski ajed, takozvani ilah. Kada se čovjek zakune Allahom da neće prići svojoj ženi više od četiri mjeseca. Tako je došlo u koranskoj. Li ladineju ulunem i nisajim. Oni koji čine ila prema svojoj ženi, zakunu se Allahom da neće prići svojoj ženi. Ovo se često dešava, jel? Iz određenja sporena čovjeka i žene, jel da čovjek kaže, el kao da nju kazni, jel? mada kod nas prokcije obroni, obično sad žena jel, uzmaju furce pa kažnjavaju muževe neće ne da ju priđe, tako dalje. Da ne spominjemo još oni težih slučajevi, šut ćemo. E, znači, čovjek na taka način će da kazni ženu, kao neće da ju priđe i zakune se Allahom da joj neće prilasti više od četiri mjeseca. E onda ulazi u meselo, to se dešavao za vrijeme poslanika, svanselem. to je pozdano to pitanje, I dolazi do pita, znači, da zaključe, da prije ženi više od četiri mjesece. I Allah še ono naređuje u Koranu, takvim ženama šta da radi, da čekaju. Te redbu te tešku. Da čekaju četiri mjeseca, šta nakon toga? Šta da se radi nakon toga, ili da se traži. Znači, žena odi kod učenoj, kaže, čovjek je zakleo, da neće prijeći, i ne prilazi bi mjeseca. I onda se od on njeh traži, ili daju da talak, ili da, ili da ju prijeđi u poste. Koji god odove stvari uradi, dobro je. Šta ako neće ni jednu? Opridno ono poznati. Poništenje braka. Ima pravo da poništi braka. Ona. Jer se rano šteta. Čovje živi sa njima, neće da priče u postelji. A njeno je pravo na osnovu ovog ajeta da joj treba prići u toku četiri mjeseca. Helemneser. Uglavnom, znači, ovaj, u ovom majetu je došlo ono što nas nito za talak. U ovom slučaju je mužu bađi daju dodani talak. Значи, znači, dovede se kod kadije, kod dušen kaže ili ili odavni talak ili ili upriđi u postep. Ako ne čini jedno, onda onda jel onda kadija je poništi brak. Uh e, Sličan primjer, kada je vađa ženi dati talak, je primjer kada čovjek kada čovjek sazna da mu žena učinila zina, I iz tog zinaluka se začilo dijete. Znači, sad zna da me žena učinila zinaluka. Ali ne samo to, nego iz tog zinaluka se začilo dijete. I to dijete koje sada u njenom stomaku. Kad se rodi, ono nije njegovo dijete. Onako bi se rodilo. Ono se počarjeti njemu pripisuje. Čak i ovdje, ali. Pa ovom zakonu, pripisuje se njemu, u je rođeno sa njim, u njegovom postelju. I došlo je u hadisu, u tefakali, Dijete se pripisuje postelju, znači, znači mužu o, o, mužu žene koji je sa, njim, sa ženom u braku. Neći što je što je problem? Problem u tome, znači, to djete kad se rodi, to djete nije ništa drugoj djeci. Odnosno, ne, nije ništa, nego nije od ovog, od ovog oca, njemu se pripisuje. Ima pravo posljed da ga, da ga nasljeđuje i mnoge i druge stvari koje su posljedice toga. U tom slučaju, znači, taj, taj muž ima znači, pravo da učini tzv. lijan, da je prokune. Nema svjedoka da učinilazi nauk. Nema svjedoka znači po šarijetu da ima svjedoka da potvrde da učinilazi nauk. Ako nema, znači čini tzv. lijan. Pitanje propisa liana da je prokune, tako da je to imao na prvoj stranci na sur nur, pred kraja i stranci od polovine e, govori sa tom propisu, ono što nas interesuje ovdje, znači da njemu važi da se razvede sa tom ženom ako ona, znači, ne, ako, ona, znači ako sigurno se zna znači, da ona začila dijeta koji nije njegov. A posljedica toga bivaju mnogi stvari koje šarijanski su neprihvatljive, da, da ona donese njemu dijeta koji nije njegov. I u tom slučaju njemu važi da je dan je talak, Bezoboda na, na, na lijan, na proklane, neproklinjanje. Zašto? Zato što, zato što znači, posljedca tog djeta, rađenja tog djeteta, utiče na relacije između njega, muža, njemu se pripisuje, a harame se pripiše njemu i njegovo, nije djete, i druge stvari, može da ga nasljeđuje i tako dalje, i da ne spominje druge, druge posljedce. Znači u tom slučaju je da dan je tamak. A mi imamo je i dešavalo se slučaje, jel, da određeni e, muževi, saznaju za žene da su jel ili nemoralno odrižu periodi i da to a pogotovo se to desi ako je čovjek u osustu. Ako je čovjek u osustu sve neke odje rade i tako dakle, žena jel poslednik po tom pitanju učini jel, zinalog, i tako dalje i rodi se dijete. I opično se na osnovu toga zna jel da u tom period baš pa on nije dolazio kod nje, nije bio kod nje. Kako se ona zatruni dijete. Malo je teže dokazati jel ono ako on s njom živi kod nje kod psi ili tu je negdje a ona zatrudi pa ne znam sila od koga to ili od njega ili od ovoga jedino on zna sam da li je tad prilazio nije prilazio i tako dalje Helene ise da, da ulazim po pitanju o, o, ove mesele dalje ono što sam citirao slijedići propis kada je mekruh dati talak ženi skoro čini nad zasložen na ode prime kaže min ghayre hađin mekruh je da ženi talak kaže bez potrebe ako muž nema neke potrebe da da ženi talak a po tom pitanju što se različiti. Ako ne potrebe da je dadni talak, znači ne ima razloga da je talak, da li je uopšte dozvoljeno da je talak? Znači, žena se e, ponaša regularno, ono što mi kažem, poslušna je radi svoj posao ženski i tako da sve u redu. Znači, većina uopšte inaka kaže metod. Duga i većina kažu ne, razilazi svi. Neki kažu da je, da, je, da je haram. Treći kažu da je, da je, da je muba, da je, da je, da je tu osnovi dozvoljeno. Čak i u toj situaciji dozvoljeno, dozvoljeno da talak. Kako dokazuju da do, onko kaže da je dozvoljeno da talak bez potrebe, zikako razloga da neki talak. Kaže pa imamo kaže hadis je da je Boga halal ili Allahi at-talak. Kaže najmrži najmrži ono što je halal lažeš, anu talak. Hadis Bilishga Abu Daudi ostali bi uh, učinjaka ga prihvatata taj. Međutim ispravno da taj hadis daif, da je slab. Ali sa njim dokazuju. Nači Allah Allahu džellalhu šanuje znači, uh, taj halal koji je talak. Znači, uh, on je halal, znači nazvani su da je halal, ali Allah šanul ga ne voli. Ali halal. Vič u tim Hadis je slab da se, da, da se dokaziva. A oni koji smatru da je haram, na čemu je Ibn Taymiyyah i neki drugi učinjavci kažu ako čovjek nema razliđa da ni ženi talak, pa ako žena u redu, u svakom smislu, kaže haram da je talak. Zašto? Pa kaže zato što imamo ono koran, dugom koranskom hajitu gdje Allah šanul naređuje uh, na kako se ponašamo sa neposlusnim ženama, jel? Ako, uh, ako se bojimo njihovoj neposlušnosti, in te hafuz odno kaže ako se bojite njihovoj neposlušnosti, kaže ferizunne, kaže posavetujte i pa kaže da odvojite sa onih od u postelji, pa da kažete i udarite tako dalje, na kraju ajta kaže fa in ta'anukum ako vam poslušne, fela tebgu alayhi nasbila. Ne imate više prava kaže da je, da je nešto činite, da izulum bilo kakav činiti. Ako postavno poslušaj, nemate pravo bilo što da činite što je zulum i nepravda njima. Kaži mi, ovo je jasan, jel da čovjek, ako nema razloga da ne žene talaka, da mu je haram da talaka. Međutim, jel, imaju drugo mišlje, ima, znači, drugo mišlje da je mekruh, bez, znači ako nema razloga, a treće mišlje da je dozvoljno. Da, i, tak, u, I čak u takoj situaciji. Sljedeća situacija, znači ovo je prvo, znači, ka, prvo kada kad je važiv, drugo kada je mekruh, sljedeće, kada je kada je mustehab dati ženi talak. Navodi učenjaci dva primjera. Kaže mustehab je, kaže u slučajima kada ona ne praktikuje vjero. Kada ona ne praktikuje vjero. Ili kaže kad je sumnjivog o Sumnjivog morala, pardon. Kako ne praktikuje vjero? Pa navodi primjer. Kažu, jel, da, da recimo neće klanjati. oni načera i traže od nje da planja Ilonko od kod naš, ima ono na pina šara je neka planja neka ne planja kada je brignje planja kada on ode neka ne planja i tako dalje znači, Važno je primer namaza U to ulazi jel, i pokrivanje maramom u to ulazi mnoge druge stvari je mužu važim da je načera da spokre On će biti odgovora Ja vam dajemenu qu anfusukum wa nara O vjernici čuvajte sebe i vaše porodice vatre Kako čovjek može čuvat sebe i svoj porodcu vatri? Očini o harama, možda da se čini haram, da, da muž dozvode da čini haram i da čuva jel, svoju kuću i svoj porodcu od vatri? Ne, nego time što će naredit da se ostavi harama čini vađi. Da ne navodimo primjere, znači... Nači ako žena ne prati koi određeni propise vjere koji su važni, ne ono različito se Lemanu, da je sad jera žena tamo ne emulgatora, ne smije kupiti, aj mora na spisak nositi koji ćemo grator. E ova e ona e ona. A nije to, Ne to, da mu se hilafira učenjaci i tako dalje. Ne. Nači nešto što je jasno kodan da je haram. Ne ima razlike među učenjacima. Pokrivanje, namaz i slične stvari, post i tako dalje. A drugi ovaj primjer navode kaže ako je žena sumnjivo morala Kad kažu sumnjivu, znači ne da zna sigurno da ona jel, kad ga nema da je s nekim muškarcem odi, samo ne zna šta radi, ali odšla je sa njim, da joj neko dođe u kući kad njega nema i tako dalje, ne. Nego onako kad idu primijeti da ona baš nije, jel, da zna ovako nekog drugog, jel, što mi kažemo, ono, gledat past i tako dalje, ili da nju drugi, pa drugima kontaktira muškaracima, tako dalje. Gledanom, čovjek ljubovan muškarac treba biti ljugu morao da ti stvar reaguje. Znači sumnjivamo je. Znači, a ne zna ništa konkreta, ako zna povijek, je to problem veći. Ali mu je sumnjivog morala. Znači, vidi se da, da ima neke kontakte s drugim muškarcima koji ne bi trebala imati. I zato je čudno ponavno jel, kako neki odraćavaju mogu još uvijek i biti oni zajedničkim sjelima gdje zajednički sjedni muškarci i žene. I onda gleda jedne drugi i tako do, do, pa dođe braća na sjelo. I s tvojom ženom on nju glede razgovare, normalno ima Laha, sve to fine, tako dalje. pa pasi, ko može tu garantovati, jel? Nego ono smeseli, jel, staviti ispravom, putom pita, nego sama ta činjenca, jel, da dođe ti, pa makar ne znam koliki ne muslimano, i gledati ženu, sa njom razgovara, i vidio lice, i, i nagledaju se lica, i vidi se kontura njinog tila i tako dalje. Ko ti može garantovati da on nju, jel, u srcu i njegov pomisli nešto? Nešto ne bi si nju pomisliti o nju. I obrno to i ono Ako je brat lijep, zgodan, dobar što ono kaže, ko ti može garantiti da ona neće ono reći a da je meni bako muškarčin, jel? I tako da. U takve istotacije mi sebe dovodimo da kaže, ne možemo i toko nas premijeniti. Malo, to se, to Nismo mi u sva dikar, ovdje što ljive rastu i tako da poznate naše fazone. Ali, naši ovo je vrlo opasno, znači, s ove strane. Znači, mi sami sebe dovodimo iskušenja. Sami sebe stavljamo iskušenja. U ovom smislu. Elemneze. Uh, ovo je ta druga svaca ako sumnje umorala. Međutim, ima učenjaka kažu ova dva razloga, uh, kao što ima Mahmed, ova dva razloga su dovolj, ova dva razloga dovoljna da bude vađib da se dodaje talak. Ženu koja neće da klanja, jel, koja ne može nativati na, na neku, neku celu je vađib. Kako će sa njom živjeti, jel? Ako ti nisi ukućen, onda je praktika i vjerno. Kako s tako od ženova živiš? Ako, ako je u kontaktu s nekim muškarcima, sunja u njeno je njenu, njenu čednost i poštenje. Pošto se fino ponaša, pošto je daleko od, od toga da da da jel da da pređe u neku vezu između nje i tog muškarca. Bezob zakonom bio. Ako čovjek znači takvu ženu ima, znači zaista takvom ženom živi te jel? Je upitno jel. Bez obzira koliko čovjek nju volio i cijenio i tako dalje, i bila dobra određenim stvarima. Kadaj ne ise. Uglavnom ispravo pom po pitanje jel, alazna najbolji da zavisi od slučaja situacije. Žena koja jel za kos utvrdi da ne, čerži čovjeka ženi, ona niče da klanja. Možda je klanjala, pa sad prestala. Ili dobioa nije jel šarala uvijek ili nikad klanjala. Ako ona ustraje na tome na dugog vremena jel. Paši znači, za taka živo sa takvom ženom je i da kako upitam. Ne samo zbog nje sami. Znaš ima tu solučna čovjek je ne može naterati. Zato što nema vlasti nad njom. Nije on komandir u kući. on se ne pita. Znači, ima drugu soluciju, jel, da ovaj, ona jači od nje karakter. Jel. Ona ima neki svoj stav, neku svoju filozofiju, pa ona taj način to tumači. Ili kako god to tumači, kako god gleda, s koje god strane gleda, zašta je rad toga, pa je ne može pri boli da klanja, takav život u budućnosti je jako upital, u smislu sami njih, da živi sa ženom koja nepraktikuje, osnovnih stvari vjeri, da, će, da živi sa ženom koja će roditi djecu, Ako ona samo ne praktikuje ovo, kako će odgojiti djecu na tome? Bile čerke, bile sinovi. Ako u pitanju je nemoralnost žive sa ženom čiji je moral je sumljiv i upitan, i za koju ne možeš biti sigura, ako se, se odvojiš od nje, kako se ponašati? Znači, takav taka život sa takvom ženom, u, u, u, znači, u, za jednu budu, budućnost, za jedan budući život, sa šarijanske strane, i te kako upitan. I čovjek se treba dobro zamisliti i pokušat popraviti, naravno. Dalak je zadnji, razvođen je nešto što se zadnji radi, ali nakon pokuša da se popravi, da se navede, da se posavetuje ta osoba, im to ne urodi plodom sa takvom osobom je bolje i na vrijeme se razvesti i prekrenuti dražnu vezu, nego zavlačiti se u, u, u, u život u dugo godina sa, sa djecom, sa, sa, znači da se veze... Uh, povežu te taštinske i tako dalje kad dolazi na situaciju kada je vrhlo teško posti da se razvede čovjek koji je koji nema djece lakše se može razvesti za ženu nego kao čovjek ima dvije troje djece jer onda ga djeca se plašavaju a i onda ona uhvati purse onem što ima da sa pustao ima dvoje djece malo tvoji dvoje djece troje i tako dalje i onda je teže da se da se da talak i onda normalno koristi opciono zato što stara priča kaže jel ovaj žena se ispočetka ono prišu u i ono malo se onaj Budu fleksibilne kopitan i braka no. Še je jel dobiju dete, prvo djete, drugo dijete, odnosno to su ona pokušaj preuzimanja kontrole u kući. Prvo dijete prvi udar, drugo dijete dok na kraju jel dok do bude na otvore otvoreni su ukopio, da se nje na da se nje na sluša, da se po njenom radi i kojim to mužu nije jasno, jel bi ćemo jasno nakon toga, jel? Uglavnom kažem da <laughs> ovo je stvar uopće poznata u praksi. Znači, da žene koriste te prilike sa dolazkom pjeciji. Zašto? Pa, učvrstila se temelj, stavila jedno vjetem na temelj, drugi i tre... U temelj na se, nema više tako je lahko kidat njene veze, njene temelje, tako dalje. Hele, nije se, ono nas što interesuje, a to je uh, pitanju davanja talaka. Znači, da li u ovom slučaju znači mu stehab ili vađu da talaka, zavisi od situacije i okolnosti. Za nepopravljivu ženu, Ko, na, za koju pokšemo da je popravimo ako neće da živi jedi normalnim muslimanskim životom bolje se je na vrijeme razvede a ona koja se može popraviti za koju treba nač načina kako da se popravi stanje i mudrosti i volje i sabure i tako dalje znači ne treba letjeti je l da se da se razvrgnj raz, raz, brak i ostane zadnja solucija a to je pitanje pitanje kada je kada je haram dati talak je kada je haram pustiti ženu. To se vraća na pitanje, ono što bi mi trebalo naučiti, znat, a to je, učenjaci gledam navode te primjere, da haram je dat ženi talak, takozvani talak bida'i, novotarski talak. Zanimljivo ima i to, jel? I to, i to o tom učenjaci. Kako može biti novatarski talak? Ne ovi novatari, ovo je kod nam što imaju, poznati, nego novotarski talak je to da se dadni talak ženi u stanju hajza, Ili da se dani talak ženi nakon hajzaka u čistoći, a čovjek ima odnos sa njim. To su učenjaci nazvali novotarski talak. A talak, sunetski talak je da se ženi dani talak kada nakon hajza, kad joj nije prišao u postelji, znači nakon hajza postala je čista nije prišao u postelji, tada je sunet dati ženi talak. Ili kada je trudna. U ta dva slučaja. I, znači, onaj ko hoće da talak ženi, posvaljao se, razljutio se, ne vidi, ne, ne vidi stanje u života. Ne ono da vam daje talak kad mi palo napenje, ono što mi kažu, pukujem pukuj u film. Ne, nego mora pratiti, je li ona u stanju hajze, ali nije u stanju hajze. Obično mi ja sa ženama se svađamo kad se ona u stanju hajze, jer su one tada nervozne, ljute, ovako, onako, slašta je neopadna je tada. Ta ne, sad se ne daje talak, nego moraš sačkati. Dok postane čista, u čistoći, ali joj nisi prišao postelj. Na osnovu čega se otemelji? Ne zato što im ja pričam, došlo u hadisu, došlo u ajetu. Allah šal kaže, ka, <coughs> dajte talak vašim ženama, li iddeti inne, ne u iddetu. Nego u periodu kada se daje talak. A u hadisu pojašnjeno, u hadisu Abdullah ibn Omer. Hadis Mutefeq Alihi kaže, Abdullah ibn Omer je dao talak svojoj ženi, sin Omer radi Ali kaže, bila u stanju hajsa. Pa je Omer radijelavom pitu, posto nikada sam sad ne kaže, moj, moj sin kaže da je talak, a ona bilo stane. Kaže, murhu fel ju rađu kad naredimo da je vrati. Može vratiti. Pa šta da radi? Kaže, nek' sačekati. Da joj prođe kaže, uh, uh, hajz, pa ako bude čista, pa opet još jedan hajz. Nakon toga kaže, ako hoće da joj dadnu talak, ako neće, ne more. Ovo je za, njegov, za slučaj oni koji dadnu talak u toku hajza. Nači haram je dat ženi talak u toku hajza ili nakon hajza, a ona znači, poznada čista, a čovjek ima odnos sa njom. Da ne modimo razloga što je, šta je mudlost toga, što je tako i tako dalje. Međutim, postoji, ostaje pitanje, da li je pao talak ako čovjek davni je ženi talak u toku hajza? Zbog ljutnje, zbog neznanja, tako dalje. Ili nakon hajza imao sa njom odnos. Da li je pao talak? Da li se broji talak? Većina učenjaka, četiri mezeva, i skoro svi učenjaci, čak kažu uh, Ibnu Kodame i ostalo učenjaci, uh, stav, većina učenjaka na da je pao talak. Kaže, oni koji smatraju da nije pao talak, kaže, to su novotari, kaže Ibnu Kodame. I oni čiji se, uh, se stavio ne uzima u obzir. Mada imaju neki učenjaci i su to rekli. Ali kaže, ispravno da je pravo talak. Zašto? Najjači dokaz ovaj je slučaj Obdula Ibnomera. Došlo u Rivajtu kod Buharije, od Obdula Ibnomera, kaže, kaže, Hasubet leha tatlika. Brojalo je se njoj jedan talak da je dao... To ženi je ženi dao talak u toku hajza. Brojalo se da je dao jedan talak. Bez oba što je morao vratiti. Šta nas ovdje interesi kod pita, pitanja? Znači ovdje da znamo kada ćemo ženi da talak. A u tom ima velika mudrost. Zašto? Pa da ne dajemo talak kad se mi on razljutimo. Što kaže nama pukom filmima. Nebo trebaš paziti. A kad ti trebaš paziti... Znači, pružite huja, pružite ljutnja, pa onda s poslije prispitaž. Ja, pa bio sam ljut, možda to nije tako, popravit će se, promijenit će se, tako dalje. A, a s druge strane, to utiče i na, na broj, na, znači, na dužinu ideta. Jer on kad njoj dadne dalak u hajzu, onda ima dosta dugi ideta. A kad adne je u čistoći, u kojoj nije prišao, onda bude manji njoj ideta. Bez obzira kako se brojalo, da li ide tri hajze ili tri čistoće, kod čega su učinac raleže, dva mezeba su na ovom stavu, dva mezeba na ovom stavu, hele mese. Na kraju, braću, ono, opet hoću da razimiramo ovdje. Znam da je tema zamorna i naporna, možda se, možda se mnogi ne tiče, ali lično njihov život. Ali je vrlo bitno da znamo, ako dođemo u situaciju, s čime možemo biti iskušani, da znamo da znači, će do islamu Su tri načina kako se razvrgava brak između muža i ženi. Prvi je znači, da se daje talak u strani muža, po minus propse kako se daju. Prolazi kroz pijet propisa. Znači, muž je onaj koji može da talak, žena ne može da talak nikome. Ni sebi samoj. Znači, muž je onaj koji daje talak, koji žma učenjaka i zna se propisi kada da daje, na koji način, tako dalje, po pitanju ide ta pričaka, po pitanju da li je smislirati, isključaj, ne smislirati, isključaj, svetom spomenu smo na brzinu. Druga stvar, znači razvođenje o strani kad je lučenog, a to je tzv. Poništenje braka zbog, kada zahtjeva jedna ili druga strana zbog štete koju trpi u braku. A kada to ocijeni učena strana i učenjak, da zbog toga može s brakom poništi brak. I treći slučak kada žena traži poništenje braka, tako zvani hul, odnosno traži da, da muže odadne talak, zbog čega? Zbog toga što ga je zamrzila i prezirje i odvratanje, On ne može živjeti sa njim. Ne, nije to či, stvar čejfa. nego zbog te mržnje i prezirje, ona ne može živjeti normalno životom, ne može, znači, ne može, što mi kažemo, izmetiti ne može, znači, izvršati svoje obaveze, djeski prema, prema njemu prema njemu zbog toga njeu život nemoguć je zbog toga ona ima pravo da traži razvod braka da on њу dani talak da on њу dani talak zauzvrat da ona njemu vrati meher ako to neće, onda se vraćamo na drugu na drugi stepen a to je da im se poništi brak naravno jel osnova je da žena ne smije tražiti brak razvod talak ne smije tražiti znači razvod braka bez opravdanog razloga opravdanog razloga smo naveli Molim Allah džezanu da nam poveća fik u vjeri da budemo učeni, da budemo pametni, da se, da se ponašamo sukladno uh, uh, uh, Prosim Allah džanu propisao u Kur'anu i u Sunnetu. I molim Allah džezanu da nas uh, sakupi u onđedni ferdevs kao što nas je jel večeras ovdje sam fino na ovome. Susvanek Allahu meve. Vjamke šaneda na testa kirkova tu bude.